Rättna på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi har eh, ansvarig utgivare i Rickard Steinberg. Vill du ha kontakt med kommunisterna så kan du gå in på www.skp.se. Där finns kontaktinformation till resten av landet och resten av världen också för den delen. Vill du läsa vår tidning, riktpunkt, kan du också göra det på samma adress. Och vill du kom, ha kontakt med oss här nere i Skåne, i den här regionen, så kommer du naturligtvis till vår lokal på Södra Förstadsgatan 132 i Malmö. Där har burlatskommunisterna och Malmökommunisterna gemensam lokal. Och vi är där nu på sommaren varje onsdag mellan 19 och 21. Vi är där lite längre och lite tidigare. Men för säkerhetsskull så kom mellan 19 och 21. Då vi är säkra på att få träffa någon. Så där är ni välkomna. Idag ska vi prata lite om varje. Det blir sådär blandat när vi är sommarprogram. Vi ska som vanligt börja med arbetslösheten den är nu över en halv miljon människor som ska söka de 6000 lediga jobben som finns. Det är ungefär 95 stycken sökande arbetssökande på varje ledigt jobb. Det är inte så stora äh, chanser att få upp trots nu regeringens så kallad arbetslinje där man påstår att alltså, genom att sänka bidrag, sjukförsäkringar och allt möjligt så skulle bli, människorna bli mer motiverade att söka arbete det är rätt egendomligt Då, om man ska vara motiverad att söka arbete så är ju förutsättningen att det finns arbete att söka och det är klart det finns ju de 95 det bör 95 person det är ett ledigt jobb för dem hur de ska kunna höja motivationen att söka arbete då om man får mindre kassa det är svårt att rötna ut, det kan naturligtvis bara de apologeterna kapitalets äh, företrädare som vill göra allt för att sänka löner och för att pressa det arbetande folket tillbaka, helst ska vi väl tillbaka på den tiden när det var ett slavsamhälle och när det var när de kunde göra precis vad de ville det är naturligtvis deras drömmar och det är ju det man kan säga nu i stora drag händer oss. för folk blir naturligtvis rädda och vågar inte protestera i vissa länder vågar man fortfarande protestera i Frankrike gjorde man det enda riktiga som vi skulle behöva betydligt mer av man tog och låst in eh, cheferna på flera ställen i, eh, i Frankrike. Så tog arbetarna och ockuperade fabrikerna när de skulle ge dem sparken. De ockuperade fabrikerna och låst in cheferna och tvingade dem till att, att fortsätta att ha folket anställda. och Folket fick vara och... Eh, och och producera. Och det är naturligtvis ett, ett sätt att ta upp kampen mot kapitalet. Det, man kan inte göra som eh, stora delar av den svenska fackföreningsrörelsen gör. Jag fannar ju att kämpa för arbeten och för den de, mänskliga rättighet som vi har påtalat många gånger naturligtvis måste man ju säga till så att vi har arbetet, annars kan man inte få lov att sänka avkassan. Vi kommunister har alltid haft det att man ska bygga ut den offentliga sektorn, för det är den som är mot dem i hela ekonomin. Mer, mer, alltså mer samhället och kollektivt ägande. Ja, naturligtvis ett större skydd. Man behöver inte då övervälka så mycket profeter på enskilda personer som gör att resten av mänskligheten tappar enormt i köpkraft Då kan man konsumera mycket mer än vad man kan annars. Och det är inte så alltså att stora grupper av människor har någon form av överkonsumtion. Man har haft det nu när, under den tiden vi har levt på ett havet, krediter naturligtvis, när bankerna har lånat ut pengar för att vi skulle kunna köpa deras produkter. Då har man kunnat leva på så vis. Men i ett rättvist samhälle där ser vi ju till så att människornas behov tillfredsställs. Det behöver vi inte föra mördande reklamkampanjer för att få folk att köpa fem tv-apparater eller nya bilar eller någonting sånt där har vi en fungerande en fungerande struktur på produktionen, vi producerar helt enkelt utifrån den behoven som finns så vi behöver mycket mer protester för att kunna slå tillbaka den massa arbetslöshet det var protester, solidaritetsprotester idag ute i Malmö ute över Svågertork någonstans, Där har också ett dansk företag som tillverkar av vindmöller och de eh, ja, energimöllerna eh, som eh, där finns ju enligt mm, vetenskapen eller om man säger enligt de som styr i varje fall så finns det ett enormt behov av dem eftersom vi behöver energi i det här samhället och att vi behöver spara miljön så behöver man naturligtvis bygga mm, vindmöller och det skulle man eh, dra ner på i England det var det en grupp främst ungdomar som gav sig ut och protestera mot de nedskärningar som sker på det området det borde naturligtvis med sysselsättningen men även en räddning av miljön alltså en miljöaktivism kan man säga Alltså det som är rätt intressant om man tittar i tidningarna som kommit ut nu den senaste veckan, där går mer eller mindre, till och med de barliga tidningarna går ut och säga att den där arbetslinjen som du tidigare nämnde som var så populär och babblade om tidigare, och här eh, känner de själva att den har gått i stå alltså att den, är, den funkar inte alls överhuvudtaget. Det är ju någonting som de hade kunnat komma och fråga hos oss också, för eh, hade man inte behövt ens införa för ett par år sedan. men eh, det lustiga är med det att de, de går ut och så, attackerar dem samtidigt eh, den där så kallade oppositionen och menar på att ja men deras politik, deras så kallade överbudspolitik genom att låta gå budgeten i underskott skulle på något sätt eh, inte vara någon lösning Men det är ju faktiskt så här att eh, Socialdemokraterna har inte gått ut med någon form av överbudspolitik om man ska kalla det så. Jag tror det skiljer ungefär, vad, vad kan du skilja 5-6 miljarder mellan eh, båda två i deras budgeter. Det är inga eh, enorma skillnader på något sätt. Eh, bara bara vet du, det här EU-medlemskapet kostar 35 miljarder. Man, man har ju gått och ge, skaffat sig garantier till bankerna för 1500 miljarder. Så att det där är det där är bra eh, struntprat egentligen. Alltså Sanningen är ju att vare eh, eh, sig oppositionen eller den här borgerliga regeringen har någonting egentligen att komma med för att de vill, det enda de har ju egentligen är på något sätt att de vill få kapitalismen komma igång igen och då vad de inte vill erkänna ju eller säga det är ju att den ju, jag vet inte vad ska man säga om den den gamla rost i Volvo som står ute på landsbygden och så tror man att man sparkar lite på den så ska den gå funka igen Ja, möjligt kan man... Nej, jag tror... Ja, det kan man kanske säga. Det är kapitalismen, alltså det är ju imperialism idag. Alltså nutidens kapitalism är, är ju imperialism. Alltså de sysselsätter mest med, som vi tog upp förra gången. Alltså kapitalexport och spekulation och sådär där. Det är en mycket liten andel av dem som, som kapitalet äger som man ägnar sig ut produktion eller bygga ut produktion eller göra saker för att rädda miljön eller till exempel kollektivtrafik och andra saker. Det är små delar av, alltså det är enorma kapital och de är enorma profiter som vissligt och i Europa som används till, till det. Jag tror det var ungefär en tjugondel, en tjugondel av den. Eh, Alltså den spekulationsekonomin är ungefär 20 gånger större än den så kallade reella ekonomin. Men den reella ekonomin menar jag värdet på de varor och tjänster som produceras. Det, det är alltså en tjugondel av all den, alla de pengar man använder för att spekulera. Man löser upp, som jag sa då förra gången, alltså en skuld som är där, alltså en skuld som är 10 miljarder kan man sälja för 15 miljarder eller 20 miljarder. Och så blåser man upp det, man säljer det i flera lager och sitter på skuldbrev och sånt. Och när då krisen och kapitalismen och den reella ekonomin går i botten för det är ju det den har gjort det beror ju inte på att inte är den reella ekonomin så kallad men påstår att det beror på att företagen inte kan låna pengar och sånt det är inte det som är problemet för de har genererat så mycket profeter så de skulle inte behöva naturligtvis låna pengar om de inte hade blåst in dem i spekulationsekonomin utan nu är det ju spekulationsekonomin som rasar samman och, och då är ju den så kallad reella ekonomin eftersom det är de där som har, har satsat de pengarna då faller man troligtvis den också, och folks kökkraft, alltså innan kunde man ju låna ut pengar till folk så att de kunde konsumera, köpa nya bilar nya tv-apparater och allt möjligt men dom lånen är ju nu stoppade för det är ingen som vill handla det är ingen som tror att de kan spekulera och tjäna pengar på lån och folk får då inga lån och det är klart också får man slå igen jag ser Volvo lastvagnar, man hade sålt ungefär en tredjedel av de lastbilarna man sålde för ett år sedan. Och det visar ju liksom tydligt och klart, eller lastbilar och bussar var det. Det visar tydligt och klart hur, hur ekonomin slår. Alltså man, man, man bygger inte till exempel, trots att det finns en enorm brist på bostäder. Det är inte bara här i Sverige, det finns i många länder. Så bygger man inte bostäder. Det finns massor av brister överallt i hela världen på olika i områden som man skulle kunna bygga bort om det var bara för att man skulle tillfredsställa människornas behov. Och det är inga problem att göra, men problemet är att generera profeterna. Det är därför man inte vill producera. Och det är därför man angriper den offentliga sektorn så hårt. Lösningen för dem är ju att de springer, alltså staten spr ger lån till bankerna, så ska alltså bankerna helt plötsligt börja låna ut igen. Men bankerna vill ju inte låna ut mer pengar. Så, så att, och även om de skulle låna ut mer pengar. Visst, då skulle man kanske kunna parera krisen i något år men vad händer sen nästa gång när man ska börja igen? Alltså, alltså man måste ju ändå inse att det är ett ohållbart system i längre att föra en ekonomi på det viset. Utan de, de, de pengarna som genereras då som eh, vinsttår de får ju helt enkelt gå någon annanstans. De kan inte gå till att spekulera. Hade man då använt de pengarna, precis som du säger nu, istället för att skicka ut dem på eh, Rikemanklubbens eh, teater, om man ska det är det så att handla äh, aktier och så vidare då har vi, vi kunnat ha haft världens bästa sjukvård här i, i Sverige. Vi hade kunnat ha haft världens bästa kollektiv. Alltså det är väldigt mycket som vi skulle kunna ha. Eh, för det är ju enorma summor. Det handlar liksom inte om någon småpotatis eller något sånt. Nej. Och vem skulle vilja låna pengar? Till exempel då vi Volvo, Skania och de som gör bosa och lastbilar. De har sålt en tredjedel av dem de sålde förra året. Varför skulle de vilja låna pengar för att producera fler, eh, fler Skåne? För att köra in i en råstad. Man, man gjorde så här en tag när det var i Söbertonhof en tredjedel, tror jag, och det är stora tonaget, sås alltså, båtar som var över på, ja de var jättestora de låg eh, förankrade uppe i de norska fjordarna och sånt det är klart alltså, de kan producera låna pengar och producera av lastbilar och sånt, och köra upp och sälja på skutgården naturligtvis och det är ju det man gärna skulle vilja ha, kunde man skicka till väg massor av de lastbilarna, till exempel som urlandsbistånd, så man kom mot urlandsbiståndet eller på andra sätt, så skulle man ju att naturligtvis gärna producerat men det är väsentliga för dem det är ju att generera profet får de inte profet på det så producerar de inte ett jävla luk Radio kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf över Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor, Dias är Felipe och Jan. Vi ansvarar utgivare program, för programmet är Rikard Steinberg. Vi har ju öppen telefon som vanligt in till studion om har någon fråga ställa om kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera det vi tar upp här. Och då är telefonnummerna 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vi pratade innan om arbetslösheten. Nu ska vi prata lite om terrorlaget. Vi ska prata om, eh, om USAs terror också. Vi I Malmö på Möllevångsfestivalen pågår en hungerstrejk. Fem människor ska strejka i fem dagar för att fästa uppmärksamheten på de justitiemål som har skett i USA nu för att vara nog bara Rack Obamas regering måste upphöra med USAs uppbackning av högerextremistisk terrorism. Det oerhörda målet mot de fem kubanerna måste i anständiga ätens namn omedelbart avbrytas. Det är det kravet de fem hungersträkande och svensk-kubanska föreningen ställer. Och även den där finns en kampanjgrupp som heter Fria i de fem har pågått ganska länge. De fem kubanerna fängslades i Miami den 12 september 1998. Över hela världen har de många enskilda människor, juristsammanslutning slutna, religiösa och fackliga organisationer reagerat. I Sverige har Svenska barnska föreningen och kommittén Fri ED5 sedan flera år aktivt anslutit sig till den internationella kampanjen som kräver ett omedelbart frigivande av eh, de fem terroristbevakarna Alltså den hög, en, en högsta domstolen har alltså fastslått att eh, och, att det var egentligen en, en oskust rättegång som genomfördes mot D5. Och man har på alla sätt och vis ändå försökt försvara de terroristerna som de har Och det är det som de har blivit dömda för. De har blivit dömda i USA för att de avslöjar terroristverksamheten. Ja, det var ju så att de var ju så för att kolla upp sådana här terrororganisationer som finns där. Bland annat Kampf och Alfa 66 och allt det Och då har de fått för att de fått en hel del information att de skulle begå en del tårbrott just mot Kuba. Det, och det är ju inte så att de på något sätt har varit, äh, agerat hemligt utan de gick sen och berättade det här för de amerikanska myndigheterna och de amerikanska myndigheterna till den första början var väldigt äh, det var jättebra att ni har lämnat den här informationen. Och sen kom de då precis någon vecka efter och tog dem och grep dem och menade på att de hade begått sponeri i USA. Sen visade det sig att äh, de har ju inte begått något sponeri och då helt plötsligt så diktar man upp en ny lag och så att man att jo, men man ska döma dem ändå till för att de i framtiden kanske skulle kunna begå ett sånt här i USA. Alltså, de här människorna är så så duktiga så att de kan på något sätt avgöra vad de här fem personerna skulle göra, hon kanske om 20 år jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt att, de här, att man inte tar de här fem människorna alltså de här eh, domarna menar, och, och sätter dem i, i, i en regeringsställning för så faller de ju väldigt, väldigt lätt kunna parera alla olika kriser som kommer uppstå i framtiden I ser de fan, eftersom de är ju så väldigt duktiga på att se vad som sker ju och kan ske i framtiden, men när det, det, där, det där är ju, det är ju en fars det, det precis som du säger det är väldigt många organisationer men det är också väldigt kända personer också som ställer sig bakom det här nobelt fristagare i litteratur och så vidare ja det var ju så alltså, nu har högsta domstolen också avslagit deras rejsningsansökan det, det har pågått politiska, eller juridiska processer har ju pågått eh, hela tiden därför att de skulle ju de dömdes i Miami alltså det är där de högerextremistiska kretsarna håller det som vill eh, bekämpa Kuba och för det använder terrorism och FNs arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslande slog fast alltså att de inte hade fått en schysst rättegång och att den skulle göras om, uppmanade Bush-regeringen att göra om den. Men han svarade med arrogans och aggressitet FN och anklagade FN för att gå eh, kubanernas ärenden istället trots att de hade lagt fram bevis på många år i terrorism från Miami, Miami gentemot Kuba eh, bland annat hade man eh, sprängt flygmaskiner och många turistanläggningar man hade berört, mördat och, och skadat över tusen människor i deras terrorverksamhet Trots det så avvisade den naturligtvis Bofte. Men nu i ja, den så kom man fram till då alltså att... Ähm, att ähm, Alltså det avslog nu, först, först beslutades att högsta domstolen skulle ta upp det. De skulle få en ny rättegång. Men i år så har man nu avslagit det. Därför att man sätter en politisk press på domarna. Politisk press, så domarna vågar alltså inte tillfredsställa. Eller vågar inte besluta om någonting annat utan nu har man skickat tillbaka det till Miami så de ska föra en ny rättegång där och det innebär att det är samma domare som en gång har dömt dem som nu ska bedöma dem så kallade igen och, och det innebär ju i princip alltså att eh, den juridiska vägen är kört och då innebär det bara den politiska vägen. Alltså, USA påstår sig vilja bekämpa terrorismen. Här ser man hur de i verkligheten beskyddar terrorismen. Där är det ju ingen som kan tro på dem när de påstår att de behöver bekämpa terrorismen i Irak och Afghanistan. Och där svenska och finska soldater nu blir beskjutna. Varför vara borta och bekämpa terrorismen? När, när alltså den som har hand om trupperna där är främst är ansvarig för mycket av den terrorism som sker i världen och vill alltså överhuvudtaget inte göra upp med den terrorismen på sin hemmaplan utan tvärtom, där försvarar man terrorister. Men nu står det ju, alltså nu är det politiska vägen, nu står det ju presidenten Barack Obamas makt att upphöva i det justitiemord som har skett med de fem kurbanerna, Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernandez, Ramon Labiano och René González. Och det är någonting som Reinfeldt som nu är ordförande och Carl Bildt borde omedelbart ta upp med Barack, Obama och hela EU kräva att om man ska verkligen bekämpa terrorismen så ska man göra det på sin egen hemmaplan också det är inte bara den terrorism som man tror står finns här men det värsta var ju också att eh, under den här perioden som hela det här har pågått ju, så har man ju faktiskt gett fristad till en del terrorister som har begått de här brotten ju gentemot Kuba det var ju så att eh, den här spridningen av det här flygplats, man fick ju tag på en av dem ju. Och eh, han satt ju i finkan, så rymde han, men sen så efteråt så fick han eh, uppehållstillstånd då, och, i, i USA. Och för att han har gjort eh, USA en del tjänster. Så att precis som du säger, man ser väldigt tydligt här ju att eh, det handlar ju inte det där med Irak och allt det där. Det handlar ju inte om någon terrorbekämpning alls överhuvudtaget. Men, ja. men vi ser ju mer och mer ju... Alltså man har ju skapat en hel del lagar men man ser ju väldigt mycket hur de här lagarna ska kommer att användas ju Samtidigt är vi väldigt bra på att peka finger mot andra länder och påstå liksom att de här diktaturer som har de här lagarna, men samtidigt har vi ju de själva ju också. Och då tar jag det exempel som den här datalagringslagen som nu kommer och säkert till 20 år nu. Iran har ju tillämp ska tillämpa en sån lag nu, nu springer alla äh, äh, allagener runt om i världen och fattar snart väl bara att de ska börja göra något uttalar som EU, att det är bara diktaturer som genomför sådana här lagar när det är precis exakt samma lag som man genomför här i Sverige så då kan man ju inte springa omkring och peka på något sätt och säga att nej, men vi, vi är bättre på något sätt nej det är man verkligen inte utan det, det är ju det, är, det, är, det, är, det, är det men alltså här gör man jag är inte gentemot de personerna som inte står för terrorism. Man vill kontrollera hela befolkningen men de verkliga teoristerna som slåss för högerimperialismen eller imperialismens intresse och naturligtvis är det imperialismens intresse att försvaga Kuba så mycket som möjligt eller andra socialistiska länder eller till och med och andra länder alltså man vill få in så många som möjligt under imperialismens baner och vi vet ju alla de CIA-aktioner som har startats med olika länder Vi ser till exempel borta i Afghanistan där svenska tropperna nu slåss för den amerikanska imperialismens intresse och har råkat bli lite beskjutna. Det, det är ju inte alls konstigt. Det jag menar, den så kallade Al-Qaida eller vad de nu kallas för, de där borta, eh, Taliban, ska kalla. Det. Det är ju en produkt av det amerikanska CEO. Det var alltså amerikanska CEOs största militära operation på 80-talet eller slutet på 70-talet. När Afghanistan hade slagit in på en socialistisk väg man till, med man införde rätten för kvinnor att gå i skola. Man införde rätten alltså för dem. De behövde inte vara tvingade att bära burka eller, eller de andra trajerna heter alltså kvinnan och mannen blev fick mer jämlikhet och man socialiserade man ser till så att till exempel knarkanden försvann man ser till att bönderna gjorde något annat än opium och så och det var under tiden alltså man valde en man kan inte säga socialistisk väg egentligen men en antikapitalistisk väg och antiimperialistisk vägde man. Välde man. Och senare då säger jag, och det gillar jag naturligtvis inte, säger jag. och de satt in då och bildade talibangrupper för att bekämpa denna utvecklingen Och då blir den afghanska regeringen stöd av Sovjetunionen som måste lämna det militära stödet. Sen Sen när Sovjetunionen föll samman efter det så blev det ju naturligtvis de talibanerna som USA hade implanterat som kom till makten och de man nu för terrorism det är egentligen barn av deras egen politik de de antagar för terrorism den verkliga terrorismen vågar de aldrig ta i tummen mm. Insikt What the? Insikt I de ruttna system, de besuttna system Skapar klars inte ett stora problem Vi ska bara satsa, placera, aldrig stanna Fundera, inget kan fungera Om vi slutar spendera, slutar bygga För att trygga vår framtid vandrar vi Överligt med råblå politik Törd röd romantik, saknar all alltså logik Och befintlig kritik kallas journalistik Journalister ska granska, anser alla det fakta, ingen chans på kalla fakta Tams så alla fakta är e fakta Så akta dig på dessa svin Det är vi är så Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti och Sveriges Kommunistiska omgomsbåd. De som är i stadion är Jan och Viktor. Vill ni ha kontakt med oss Om går ni naturligtvis in på www.skp.se eller vill ni lyssna på den här radiosändningen i efterhand så går ni in på www.kommunist.se Ni kan ringa in till studionummerna i 040 43 70 70, eller 040 43 71. Vi hade diskuterat innan terrorism och, och vad ska man säga. Det är justitiemål som begåtts i utstå mot fem kubaner som avslöjat terrorismen. och Men själv sattes i fängelse för att de hade avslöjat terrorismen. Det avslöjar oss naturligtvis en annan sak. Det är ju, det hyckleriet som regeringen och USAs regering för gentemot den så kallade terrorismen den verkliga terrorismen vågar man inte ta i tumme därför att den ligger man själv bakom när man ska förfölja folk och man får krig i främmande länder för att försvara imperialismens intresse så naturligtvis ta och protesterar med den fängelsedomarna, de orättfärdiga rättegångar som har, har skett i USA gör det och spridit information om den olagliga fängslandet av de fem kubanerna Sprid information om vad det verkligen är som är terrorism och protesterar mot alla terrorlaga som riktar sig mot vanligt folk. Nu ska vi prata lite om kollektivtrafiken och kommunernas rätt att anlita egna bolag, alltså privatiseringen och bolagiseringen. Det är ju ledstjärnan för EU och kommer att bli en större grad när man inför lissabon och alltså där de... Kapitalets friheter införs ytterligare och skärps ytterligare. Det blir snart helt enkelt förbjudet. Man är på god väg att förbjuda alla former av offentlig verksamhet. Så länge den inte konkurrerar med en privat aktör eller kan på något sätt göra så att det blir någon form av... Vad ska man säga? ja Man kallar det väl en illegal konkurrens så är det väl okej okay för den offentliga sektorn att finnas. Men det är mer att kapitalet på profit kan de ju mer än mindre påstå att det görs det är inom varje område. Så man kan ju egentligen säga att det är faktiskt redan så att det är faktiskt förbjudet att ha en offentlig sektor med mindre. Ja, vi ser det vi så tydligt till exempel nu vad det gäller renhållningen nere på Österlein. Där har Ross Sysav, det är Hadros i Borlau och i Malmö och i detta område. Det är Ross Sysav som står på en delar del av renhållningen. har haft en del i Mellanöstern. Men det är ju ett bolag som högs av kommunerna. Och det blir i princip alltså, så, så kommer kommunerna att tvingas göra upphandlingar och då får man inte ge sitt eget bolag så kallade några konkurrensfördelar utan då ska det vara fritt fram att handla med sopor och allt det borde vara en skyldighet naturligtvis för de där bolagen att handla om sin egen sopor för det är de som bidra med det mesta men det gör man inte men man ska göra profeter på våra sopor eller på de soporna som de själva övervälkar på folk. Det är det självklart naturligtvis. Och det här är ju ändå rätt eh, jag vet inte om man ska säga smart gjort men det, alltså det är ju inte dumt gjort för att i och med att man måste skapa en form av biolog som ska konkurrera på lika villkor som man kallar det så öppnar man oss upp väldigt mycket för en framtida privatisering av det just det biologet, alltså en avknoppning som det sen större aktörer vill köpa. För även om man påstår på något sätt att eh, det, det är någonting som man alltid gör. Ja, vi öppnar upp för att det ska finnas konkurrens och alla bolagen ska ha rätt att gå in och köpa sig på marknaden. Så vet vi. alltså Det, det, det säger sig själv att ett stort eh, sjukhus som URMAS till exempel. Det är inte så att jag kan springa in och säga ja, nu vill jag ta över det här eller jag bara vandla runt i hörnet eller något sånt. Utan det säger sig själv att det blir de stora aktörerna som tar över just de de här eh, delarna i. Och då blir det ju en monopolverksamhet ändå trots, allt, eh, trots att man påsar att man vill bekämpa någon form av eh, monopol. Så att eh, det där är ju egentligen bara rent trams egentligen. Mm. Jo, det, det är naturligtvis för man vill återgöra profit alla, men, men det var som vi sa för, för någon tid sedan. De är renons på alla idéer om hur de ska kunna utöka sina profiter. Därför måste de ha det vi har skapat och byggt upp i offentlig sektor det är både sjukvård, skola barnomsorg, renhållning tågtrafik och kollektivtrafiken, inte minst vi har ju fått nu nya förslag och idéer om hur kollektivtrafiken ska organiseras regeringen har tillsatt en utredning som man har betalt några miljoner för och det blir ju naturligtvis en utredning som kan tillfredsställa de privata monopolen och kapitalet Uh, intressen och det har ju, man har ju gjort gång på gång sådana här utredningar och konstigt så har jag inte sett en enda som påpekar på något sätt att det skulle vara bra att kvar det i offentlig regi, utan varenda en sån här utredning som man har lagt ut på något konsultföretag som höstar in ett par miljoner för den här rapporten som jag tror vilken gymnasieelev hade kunnat gjort för 50 spänn i timmen det är väl något sånt som man betalar sommar i kanske till och med lite lägre i Malmö. men jag menar de, de de påstår nu ju att... Den här utbildningen kommer fram ju att staten täcker upp, eller regionen då, om man ska säga så, eller kommunen täcker upp just de här förlusterna som kollektivtrafiken gör. Och för att man ska kunna komma tillbaka med det här så måste man privatisera på något sätt. Så visar han då att, eller det här konsultföretaget för den kille som ändå uttalar sig i de flesta tidningarna om det här, så påstår han då att, ja, visar han att det kommer att kosta ungefär 50 kronor och upp till 40 kronor dyrare alltså, just med kollektivtrafiken. Och även V vem ska betala alltså de här eh, i Malmö sa man att det ska gå upp till dubbelt så mycket alltså runt 33-34 kronor alltså vem ska, vem ska betala det här ju det, det, det är bara ju löjligt ju att komma med något sånt och så alltså då kommer de självklart med eh, sitt automatiska svar ja men istället för att man ska subventionera alltihopa så kan man ha riktade alltså subventioner alltså det vill säga att man ska få någon form av eh, billiga rabattkort och sådana så då ska alltså staten på något sätt gå in och ännu mer eh, hos dig mer profit liksom i de privata bolagen istället för tidigare. Alltså vad var skillnaden tidigare? Alltså Det gick back tidigare och om det går så går det back nu för att man säger att det kommer gå back i och med att man kommer ta på ungefär runt 30% av eh, de här resenärerna i sådana fall. Så ska staten alltså gå in och sen pumpa in pengar i det på att så att man ska på något sätt garantera så att de ska tjäna pengar. Alltså då är det ju 10 000 gånger bättre att man behåller ju i, i form av stat- eller regional äh, vet du, ledning så, så att pengarna kommer tillbaka ju, till statskassan i sådana fall. Ja, ja, nu är det ju alltså i stort sett privatiserat. Här fast fortfarande är det då regionen eller regionledning som bestämmer över Skånetrafiken. Sen hyr de in så kallade aktörer. De förbjuder ungefär som gamla fattiga och Vårdsaktioner. Den som vill ha minst betalt för att köra och driva vissa linjer för, för att köra de linjerna. Men samtidigt innebär det ju naturligtvis att det är Skånetrafiken eller regionen som bestämmer priset på, um, vad biljetterna kollektivtrafiken ska kosta. För kollektivtrafiken är ju inte bara ett sätt alltså, att uh, flytta sig mellan olika orter och platser och sånt. Den har ju en viss uh, samhällig funktion också. Och i synnerhet är det ju än viktigare nu med de miljöproblem uh, som, som dyker upp. Man har infört till exempel då, olika sorters stadstolar i Stockholm och man har, inför, har pratat om att införa här i Malmö och, och, och så. Och det är klart, det skulle ju inte alls förvåna mig om man väntar till att införa stadstolar här i Malmö till exempel, tills man hade lyckats privatisera alla, alla former av kollektivtrafiken. Då skulle det vara, naturligtvis vara utrymme för att höja med sju höga priser. Då skulle det inte vara omöjligt att ta 40-50 spänn för en lokaltrafiksbiljett till exempel från Åland till Malmö eller tvärtom det, det är ju det målsättningen naturligtvis man har och också just det alltså att de privata bolagen ska få möjligheter att utforma utöka sina privata sina profitdomäner det är ju därför man nu från 1 juli eh, så kallad privatiserade tågtrafiken nu är det ju privata bolag som ska driva tågtrafiken mellan Stockholm, Malmö och olika orter och sånt och sen ska SCF ta hand om skiten det som inte är så lönsamt och så. men det är ju naturligtvis ett hårt slag mot kollektivtrafiken vi behöver kollektivtrafik både av miljömässiga skäl men också av ekonomiska skäl och det bästa är ju naturligtvis om kommunen har hand om all, om kommunen eller regionen äger och driver själv kollektivtrafiken för det kan de göra billigast alltså det är de som kan göra det billigast det är inte billigare att hyra in privata för de ska ju naturligtvis tjäna pengar på det deras syfte är att tjäna pengar det är vinstmotivet har ju varken, behöver varken region eller kommunerna har för att tjäna pengar då kan man hålla kollektivtrafiken billig så att fler istället äger kollektivtrafik med en privatisering så räknar man med en 30% procentig minskning av kollektivtrafiken det strider ju helt mot de miljövinster och de miljö skälen som man har tidigare infört vi hörde ett häromdagen där man ville lägga ett snabbspår och i Stockholm det skulle man bygga på A4 för, för samtidigt skulle det minska privatbilismen nu tycker jag naturligtvis det är ett dumt förslag att använda en väg till att bygga en järnväg på men där ligger ju ändå något lite i det på, på så vis alltså att om man har en utvecklad och bra kollektivtrafik om vi hade haft en bra järnväg så kommer det automatiskt mindre folk att köra bilar så och då kommer vi till att spara in pengarna på ett underhåll man kan inte börja tvärtom och börja med att rasera kollektivtrafiken eller vägtrafiken eller kollektivtrafiken för den delen heller utan man måste bygga ut kollektivtrafiken så det blir ett attraktivt till, attraktivt vad ska man säga alternativ alternativ till privatbilismen och den miljöförstöring som skär genom bilismen De jag kallar det 1, 2, 1. Lusiniska 1, 2, 1. Jag är en av de som inte Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi i studion i Viktor Ion. Vi har pratat lite om de fem och vi har pratat om arbetslösheten och vi har pratat om kollektivtrafik och, och kommun, kommunala bolag. Vi ska fortsätta att prata därför att är det är hundra år sedan den så kallade storstreken 1909. Det är inte många som kan minnas den. Jag minns den var i fall inte. Jag är inte hundra Och jag tror inte Viktor eh, minns den heller. Där finns väl inte många levande kvar som eh, har, har varit med om den. Eller i så fall var de så små och då när de, de, eh, när de skedde så det kan inte vara så mycket. Men i varje fall var det en stor strejk som eh, drev med sig 300 000 arbetare i det här landet. Och det kan ju naturligtvis eh, tyckas lite, men då var ju inte Sveriges befolkning så, så jättestor heller. Jag kommer inte ihåg precis vad den var. Men varje fall så hade man bara 160 000 medlemmar i LO-förbunden. Så det var ju mer än LO-förbunden. Även de som var oorganiserade och många andra arbetare anslöt sig till strejken ...och vägra arbeta då, eftersom det berörde över 300 000 människor. Det var en stor del, alltså de flesta av dem som jobbade då. För jag tror inte arbetsstyrkan eller arbetskraften som man skulle säga var större vid den tiden det var ju arbetsgivarna arbetsköparna som började med lokator och utestängningar från jobben och så vidare nu var det 1908-1909 hårda år för, för arbet, det arbetande folket, det, de hade ju tvingats acceptera ibland lönesänkningar och det var naturligtvis inga höga löner man hade på den tiden och det, var, det fanns inga pensioner och inga avkassar, det fanns vissa Vissa som hade så men i mycket liten omfattning. De strejkande uppmanades av LO. Alltså, LO hade lite pengar i sin strejkassa och kunde ge ett visst underslag Men man uppmanades av LO att ge sig ut i skogen och plocka berg. Och man skulle inte glömma att fiska heller Därför att det skulle tillfredsställa dem matbehovet Bland annat sa man om början alltså, och man och så. om man saftar början Och så kan det vara ett bra näringstillskott För de visste ju att de barnen kom till förlora mjölken Föräldrarna fick ju inte råd till att köpa, köpa någon mjölk Det var alltså riktigt hårda tider och, och det var i tider som arbetsköparna slog vakt om sin rätt att leda och fördela arbetet, ungefär som man vill göra nu genom att riva upp laws och olika lagar, så är det ungefär till den tiden, eller till den tidens maktförhållande, man vill flytta våra positioner idag också. Alltså kampen, klasskampen är precis likadan idag som den var då. Det är klart att det fanns andra jobb och jobben såg inte likadan ut. Allting har ju förändrats. Idag är det man kanske dataingenjörer då var man sågverks, sågverksarbetare eller skogsarbetare. De har ju nästan totalt försvunnet nu för de är det skogsmaskinerna som gör allt jobb. Alltså själva arbetet har ändrat karaktär. Men klassamhället står vidare kvar. Vi ser nu hur man öppnar upp för lönedumpning genom den arbetskraftsinvandring som man har har eh, propagerat för Miljöpartiet och Moderaterna i synnerhet är två eh, stycken som slås mycket för eh, arbetskraft för invandring. Miljöpartiet och Moderaterna slås också mycket för att man ska subventionera småföretag och man ska utveckla så kallade sådana småföretagen och vi vet vad det leder, vi har sett vad det leder man har ju nu i de 20 sista åren fall, påstått sig att stimulera småföretagen och sånt och nu har vi en arbetslöshet som innebär att mer än 500 000 människor är arbetslösa så vad deras politik leder råder det ingen tveksamhet om men de honra som har gått sen storstrejken har, all har vi all anledning att ta lärdom av när arbetarrörelsen håller samman och kämpar. När den kämpar, det är då vi kan vinna framgångar. Och naturligtvis spelar Sovjetunionen och de socialistiska länderna, en väldigt stor betydelse i, i den kampen. De finns inte nu mer. Men det innebär alltså att, att, inte, att vi inte måste kämpa ändå. För det är det enda sättet det är genom klasskampen vi kan flytta fram det arbetande folkets positioner det är genom klasskampen vi kan vinna över kapitalet det är inte genom att göra eftergifter och anpassa oss till kapitalet för då kommer deras makt att stärkas det finns två vägar så alltså det är den borgerliga vägen eller så är det arbetarklassens väg som är socialismens väg det är inte så alltså, att man kan leta upp sig någonstans, något mer lanting där utan tvärtom det är kampen som måste förstärkas och då gör vi framgång också alltså den eh, utsökningsprincipen och eh, öka oh, klasskampen den eh, är ju precis likadant den har ju inte förändrats det, det är precis samma kamp mellan kapital och arbete så därför när folk påstår eller det står tidningar så här ja men det här var hundra år sedan vi gjorde det på ett annat vis det här är ju bostruntbott egentligen utan det är precis som du säger det är samma kamp, det är ingen skillnad för den Tuna har väldigt bra exempel på det som är skett i Frankrike det som har, där man har löst in folk där ser man ju väldigt tydligt att våra arbetarklassen har blivit, blivit tog, tagit ett steg framåt de väntar inte bara på att någon annan ska på något sätt befria dem utan de förstår själva ju att det är vi som, ska vi fixa det så måste vi göra det gemensamt och det, vi kan inte vänta på att någon annan ska vi kan inte läsa och lyssna på att någon annan ska kunna göra de här sakerna precis som det här exempel, det som skedde i England där man sparkar folk trots att man har gått gjort 59 procent i, i du, vinstökningar de senaste tiden. Där går man också lösen inför. De förstår också att det här är det enda sättet som fungerar. Det är ju självklart, varför skulle man vilja ha en... Skulle allting sig av sig själv det hade det varit ju fantastiskt. Men nu är det ju inte så. Utan tvärtom, det är just när vi sitter stilla, när vi inte gör någonting, när vi är tysta. Det är då de tar ju tillbaka sina positioner, det är då de tar tillbaka allting som vi har ju egentligen kämpat för. En sån grej, är till exempel den här offentlighetsprincipen som man i Sverige som har existerat kommer faktiskt redan för nästan, vad blir det, det nog, 300 år sedan egentligen den här håller ju på att försvinna helt genom olika de Vet du, olika förslag nu, nu har Margot Wallström lagt in ett förslag nu ju, som säger att man ska hålla hemligt med olika konkurrens eh, vet du, när man gör olika upphandlingar och sånt där så man ska inte bli offentlig Samma Margot Wallström som har sprungit omkring och babblat om att EU ska bli öppnare så människor ska kunna ta del av vad EU sysslar med så att allting man har kämpat för, det försvinner ju alltid när man är, är, vet du, och är tyst och inte gör någonting Utan det, när människor är aktiva då kan man inte ta någonting ifrån dem Nej. Nej, den storstrecken fylls all anledning att dra lärdom av därför att eh, den börjar som sagt med lokator och främst järnverksarbetare konfektionsindustri och överallt det var alltså 80-90 tusen människor som lokautades och då svarade jag med en stålstreik. och den kampen den visar på en enorm sammanhållning och hjälp i hjälp till Varandra undan och steus strejken men som en sådan enhet och om vi kämpar för gemensamma mål så kan vi trycka tillbaka arbetsgivarna idag och så. Ja med det så ser vi tack och er och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater, vi lovprånar vår röda fana, vår röda fana. Framåt kamrater, vi lovprånar på röda folkan som segern ger, röda folkan ska mot seger gå, röda folkan den ska seger nå, röda folkan ska mot seger gå, Leve socialismen, lever friheten.